Iertarea. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Psalmul 32 cu Păcatele vă sunt iertate pentru numele meu, 1 Ioan 2,12. cu Ți-am mărturisit fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32 cu 5. Iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni 4,32. cu Iertarea păcatelor este eliberare de patimi. Cine nu s-a eliberat de ele prin har, acela încă n-a primit iertarea. Talasie Libianul Hristos a coborât în cele ce sunt sub pământ și le-a binevestit iertarea păcatelor celor ce au crezut în el, și au crezut în el toți cei ce au nădăjduit în el, adică au prevestit venirea lui și au împlinit poruncile lui, Drepții, patriarhi și prorocii, cărora li s-au iertat păcatele, ca și nouă, Sfântul Irineu. Neprihănirea sfinților în lumea aceasta constă mai mult în iertarea păcatelor decât în desăvârșirea virtuților, fericitul Augustin. Iertarea noastră o aflăm în iertarea celor ce ne-au greșit nouă, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Iartă păcatele robului ca să primești iertarea păcatelor de la Domnul. Dacă El te-a jignit rău de tot, atunci cu cât mai mult vei ierta, cu atât vei primi mai multă iertare, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să nu ai dușmănie împotriva niciunui om rău, Altfel, rugăciunea nu va fi plăcută lui Dumnezeu, Isaia. Cine își aduce aminte de rău împotriva diavolului, acela nu are pomenirea răului împotriva oamenilor. Dar cine își aduce aminte de rău împotriva fratelui, acela încheie pacea cu diavolul, Sfântul Nil Sinaitul. Nu-ți mai rămâne niciun motiv de dezbinovățire în ziua judecății, deoarece... Vei fi judecat după propria ta sentință, și ce vei fi făcut, aceea vei și suferi. Sfântul Ciprian Când te răzbuni împotriva lui pentru o jicnire, atunci Dumnezeu nu se mai răzbună împotriva lui, dar când îl iert, atunci Dumnezeu ori se răzbună asupra lui, ori îți iartă păcatele, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dumnezeu te-a făcut pe tine judecător când e vorba de păcatele tale, de iertarea lor. Dacă ierți puține, puține ți se vor ierta, dacă ierți mai multe, multe ți se iartă, dacă ierți din inimă, în același fel îți iartă și Dumnezeu ție. Sfântul Ioan, gură de aur. Când nu-L ierți pe altul, tu nu-L amărăști într-atât pe El cât te jignești pe tine însuți. Sfântul Ioan, gură de aur. Cel ce se roagă cu adevărat uită răul pentru cel care l-a întristat, talasie Libianul. Dumnezeu îi iubește pe oameni și iubește mult. Să nu spui, am fost desprânat, am făcut adulter, am păcătuit greu și nu odată, ci de multe ori. Oare mă va ierta? Oare îmi va trece cu vederea păcatele? Ascultă ce spune Psalmistul. O, cât de mare este bunătatea ta! Psalmul 31 cu 19. Toate păcatele tale adunate la un loc nu biruiesc mulțimea milostivirii lui Dumnezeu. Rănile tale nu înving marea sa iscusință medicală. Dă-te numai pe tine însuți cu credința, spune doctorului Boala, spune și tu ca David. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu, Psalmul 32 cu 5. Atunci ți se va întâmpla cum este scris. Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32, cu 5. Sfântul Chiril al Ierusalimului Dacă ai păcătuit și Dumnezeu ți-a iertat păcatele, primește iertarea și mulțumește, dar nu -ți uita păcatul ca să-ți înveți sufletul să nu zburde și să nu cazi iar în păcat. Sfântul Ioan, gură de aur. Cruțați-vă unii pe alții ca să vă cruțe pe voi, Domnul. Sfântul Antonie cel Mare Nimic nu e mai prejos decât să te răzbuni asupra vrășmașilor. Sfântul Ioan, gură de aur. Domnul ne-a dat judecata noastră în mâinile noastre. De noi atârnă de aici să hotărâm de mai înainte condamnarea și sentința noastră. Cum ne vom purta cu semenii, așa se va purta și Domnul cu noi. Dacă vom ierta, vom fi și noi iertați.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 Eu îl iubesc așa cum l-am iubit mai înainte de a mă el. Iubește-mă și tu, Doamne, dacă te-am scârbit cândva pe tine. Poartă-te cu mine așa cum am purtat eu cu el. Eu am făcut ceva ce mi-ai poruncit tu. Și tu fă ceea ce ai făgăduit. Iertați și vi se va ierta. Luca 6, cu 37 Sfântul Grigorie de Nisa Când tu ierți pe fratele tău, prin aceasta tu imiți pe Dumnezeu, și te asemeni cel mai mult lui, Sfântul Ioan, gură de aur. David a obținut biruință mai mare când l-a cruțat pe Saul decât atunci când l-a doborât pe Goliat, Sfântul Ioan, gură de aur. Căzând în păcat să nu deznădăjduim, fiindcă nu atât de grozav lucru este de a cădea în păcat, pe cât este de grozav de a sta locului după ce am căzut, și nici de a fi rănit nu este atât de greu, pe cât de greu este de a nu te căuta, fiind rănit, Sfântul Vasile cel Mare. Nu te gândi ce să faci ca nimeni să nu-ți aducă vreo ofensă, ci gândește-te ce trebuie să faci ca nimeni să nu aibă putere să te jignească, chiar dacă ar voi să o facă, Sfântul Isidor Pelusiotul. Chiar dacă gheena nu i-ar amenința pe cei munciți de ură, dar măcar numai din pricina caznelor ce le pricinuiește ura, ar trebui să iertăm păcatele aproapelui nostru. Sfântul Ioan, gură de aur. Zadarnice sunt rugăciunile și nevoințele omului care nu trește răutate împotriva aproapelui și dorința de a se răzbuna. Isaia Sunt multe chipuri de milostivire... Prin mijlocirea cărora putem primi de la Dumnezeu iertarea păcatelor, dar chipul cel mai însemnat e să iertăm pe brășmași. Fericitul, Augustin! Acela care ne-a învățat să ne rugăm pentru greșelile și păcatele noastre, ne-a făgăduit o milă părintească și iertarea care izvorăște din ea. Sfântul Ciprian Cine se răzbună singur pentru sine, acela este ca și cum l ar pe Dumnezeu că nu e drept în judecata sa, cu Ascetul. Să fim îngăduitori cu și noștri pentru ca să-L dobândim pe Dumnezeu, care este tot atât de îngăduitor cu noi, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru cel nemilostiv va urma o judecată nemilostivă. Dumnezeu iartă mai lesne păcatele făcute împotriva sa, decât pe cele făcute împotriva apropelui. Fericitul Augustin Dumnezeu, când vindecă păcatul, nu lasă nici rană, nici nu îngăduie să rămână urmă, ci dăruiește omului sănătatea și frumusețea cea din tâi. După izbăvirea din păcat, îl așează în starea de dreptate dinainte de cădere, făcându-l pe cel ce a păcătuit la fel cu cel ce n-a păcătuit. Sfântul Ioan Gură de Aur A nu ține minte răul este calea adevăratei iertări a greșalelor. Sfântul Ioan Gură de Aur Suferiți pe urma nedreptății unui om rău, iertați-l ca să nu fiți asemenea doi oameni răi. Fericitul Augustin Ce judecată rostești tu însuți despre tine, aceeași judecată și eu, Domnul, voi rosti despre tine. Dacă vei ierta pe confratele tău, atunci și de la mine vei primi aceeași binefacere, deși aceasta din urmă în realitate e mult mai importantă decât prima. Tu ierți pe altul pentru că și tu ai nevoie de iertare, iar Dumnezeu iartă El neavând nevoie de nimica. Tu ești vinovat de nenumărate păcate, iar Dumnezeu e fără păcat. Sfântul Ioan Gură de Aur Dumnezeu iartă păcatele, dar voința de a păcătui nu o poate ierta niciodată, Sfântul Alfons de liguorii. Și se vor ierta datoriile când și tu însuți le vei ierta, se vor primi jertfele când vei veni împăcat către Domnul, Sfântul Ciprian despre pismă și invidie. Ura și neîmpăcarea sunt păcatul cel mai mare. Nici postul, nici rugăciunea, nici milostenia n-ajung nimica dacă nu ne-am împăcat. Sfântul Ioan, gură de aur. Când noi vom ierta totul, vom câștiga și ne vom îmbrădnici de toate bunătățile prin Hristos Iisus. Sfântul Ioan, gură de aur.